Allt Kommer här, radionord Lys, lys, lyssna. För det nöje i den jord, Därför hör på radionord Lys, lys, lyssna Gänget i djur är det bästa Den musik som gillar av det flesta. Så välkommen hit och För allt i tono. Radio Nord. Ja ni lyssnar till Radio Nord stationen som sänder musik för både gamla och och stationen som ger er just den underordning ni tycker om Radio, som ärade lyssnare vi sänder nu en hälsning från radionords chef Jack S. Kortsack kära lyssnare radionord är verklighet efter mer än två års förberedelser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 Om kärleken Sjunger Valfogen sin sång Om kärleken Drömmer naturen Och kanske Han smider till dig Någon gång Vem vet i ett land i i ett i han på strång, han skjuter sitt skott en gul. We're gonna kan jag igen fast du till ignorar dig inte och smyger mig ner i tjärterna. Jag håller dig närmare än. och bringar ett budskap ifrån himmelen till jorden om du vill höra. Vem Det är radiofrekvenser som sänder och vi har den eh, 13 december 14, eh, eh, 2014. <laughs> det nu när, eh, snart är snart nyår igen och då blir det eh, ett annat. Eh, Ta fram papper och penna och lägg i redskap det kommer så småningom uppgifter om eh, postnummer om ni vi vill skicka och bidrag i det här. Uh, julbidrag eller vad ska jag kallar det för. Och uh, jag ska öppna telefonväxter i, uh, snart, men förutsättningarna är att inte bara heller och pratar och, och att det är dålig kvalitet på sändningarna och allt vi gör vad vi kan här, men ska man få gammal musik så måste det tyvärr uh, transporteras uh, och spelas in på kassetter för stora sådana här uh, rullband det går inte att skicka på posten, det är kostnad och så vidare. Det är ganska så gamla grejer jag har spelat in upp många gånger. Men vi kan öppna telefonväxter i vidare åt och och ni ska radion på det är vanligt. Jag får väl spela någonting om det inte ringer om det är samma. En kort paus. Alla det vet jag ju. Det är säkert 50 år gamla många eh, låtställare på det. Men jag väntar på att någon ringer på 321-0 och nu är det snart nu, och det ska vara trevliga eh, samtal tycker jag och så vidare. Och eh, tänka på det i första hand. Har ni mer pengar, vad ni nånting kommer att kunna göra av er om ni och så vidare så sänk gärna för, för fri radio, hittills, studie och frekventa. Det skulle behövas verkligen. I alla fall för att kunna betala räkningar för snickar och annat som ska jag laga taket här och undan för undan och en del annat och 21-2100 ska radion på. Jag, tack, jag tackar en del eh, sådana här lyssnarföreningar, eh, ytterligare, radioamatörer och annat eh, som har sänkt en del material, bland annat som telegrafnycklar och nationalmottagare och, och sådant som är populärt förut, mycket intresserade av att läsa och särskilt när det gäller sådana här gamla grejer med och så vidare. För de har, kommer jag ihåg också när jag träffar på det har jobbat på sådana ställen som har hållit på med sånt förut. Så att ja, vi får spela en till om det inte någon ringer. Ni vet inte om det är speciellt bra på tv som folk sitter och tittar på eller någonting. Jag har ingen aning, för jag har ingen programtidning här tyvärr. Min tv har ju gått sönder och, och de vill ju inte reparera utan de ska ju eh, säga köpa nytt och det tycker jag är inte vidare schysst. Eh, eh, sen de här eh, digitala tvn kom och så vidare så alla andra gamla tv-apparater kastas. Till slut så måste vara nya radioapparater också när det blir digital radio. Och Också eh, om några år nu. Jag vi spelar en låt till kort på Let's Hey. nu kanske det kommer samtal. Hallå? Hallå, hallå. Ja, hallå. Ja, det var Kent där som ringer. Ja hör du mig idag? Ja, då, det hör jag. Ja. Kom jag fram förra gången då? Ja, då det gjorde det, men som vanligt så hördes inte jag märkte jag. Nej, det går inte, men det är att när jag ringer... Man kan inte och... ordna det mycket när man kör sådana där ja, jag hade radio med er och hör när radio... När ja, men också det går lång... inte. Det, det vet ju du också att närradion har en väldigt kort räckvidd. Ja, därför skulle jag vilja ha mellanmåg, för då ja, hade men det, då får man köpa en, en riktig sändare. Radio Lidingös sändare gick i sönder nu och de köpte en ny direkt. Ja, och de har väl pengar också. Det, det, det är problemet här. Ja. Och man får inte köra... Egen sändare ska ja, men de har, egen, de har en egen sändare. Ja, de måste få ha tillstånd. De har väl jag tidigare, man får få ett ja, Radio, Radio Lidingö har köpt. Deras sändare gick sönder. Då gick de ut och så köpte de en ny sändare. Jag vet inte vad den kostade, men... De men har de har säkert för minst Ja, det är mycket. Jag, jag ska faktiskt försöka ta reda på det. Och så kan jag ringa upp det. Ja, jag, gör det. För men det de det, har... De har, har en... frågar hur mycket effekten är på också. Ja, och, Man kan ju få allt från leksakssändare till hushåren ja, som helst, deras, bara pengar. Deras sändare, den, du kan lyssna på den. Jag bor ju i Fesvättra i Nacka och du hör den alldeles utmärkt där från Lidingö. Och du hör den här inne i stan och du hör den. Ja, den, den räcker väl i alla fall ut. Har ja, de en bra antenn då, vet du det? Jag vet inte någonting direkt om tekniken. Men det har ju väldigt stor betydelse. Placerar man inte att den är högt så når den inte någonting även om det Nej, här. men jag säger att den, den, den går åtminstone ett par, tre mil i alla fall. Ja, då det är bra. Det är inte begränsat på nära den får bara nå fem kilometer tror jag var från början. Ja, men det här når i alla fall en, en två, tre mil. Så det, är jag, ja. så det går ju, men som sagt... Och och så kan bara det det hade det, lite intresse för att lägga ut en massa pengar och sen aldrig får tillbaka dem. Det är jobbigt för mig också. Nej, men jag vet inte riktigt. De säger så här att eh, nu är vår kassa tom så vi vill, jag, skickar, jag skickar bidrag ungefär någonstans mellan 300 och 500 kronor om året till dem. Mm. Ja, ja det, det, det är nog välkommet. För här håller det publikavs eh, och, och snickare som bara gnäller att det, det kommer bli dyrare än vad man har sagt allt förr. Vad sa du? Av ja, snyggare som bara gnäller att det, att det blir så dyrt att laga mitt tak. Ja, jag förstår. Men det, det ska gå att spika ihop, till. det ska inte vara så märkvärdigt. Det, är alltid, det ska bara pengar, pengar, pengar. Ja, jo, men alla vill ha pengar. Men får du får du inga bidrag från några lyssnare då? Nej, inte ett öre har kommit sen då när jag blev sjuk, då när Gunnar skyddsade, då försvann allting, för det fick jag regelbundna bidrag, men före dess eh, sen när jag blev sjuk och sen kom hem och sen har det inte kommit någonting från mina lyssnare. Men Sverigedemokraterna betalade Ja, de har betalat för sig, det, det det vi har gjort upp från början. Ja, och Gunnar har betalat, och jag har också betalat lite. Ja, ja. Ja, inte till mig här, sen när jag blev sjuk för ett halvt år sedan där så försvann allting. Jag, bara, jag hörde en massa dumheter om att det påstås alltså, i raden att, att jag var sjuk, jag hade dött och att villan var riven och att studien fanns inte kvar, allt möjligt. Diga lögner jag veta. Om jag kunde fått en kassettinspelning om det gick på den här radion, eller, eller på nätet så vet jag inte, men det var några försiktiga saker vet. Jag. Ja, i alla fall, för ett, för ett och ett halvt år sedan, du har fått pengarna av mig i alla fall efter det, men okej, okay, men det spelar ingen roll. Ja, det, det måste vi in på, på, på, på plus i och så. Ja, jag skickar lite postgiv och konton naturligtvis. Ja, ja, det, det ska jag då skickar jag gå pengar i ett också, men det ser jag att du inte fick. Men nej, nej, fall. det kommer inte då. Det det det är, tyvärr att det är posten är den här lätt Ja, och ja, jag, det är... när jag var sjuk också, så när jag kom hem så var ju alltid i jäklar röra. Och, och det röjde när jag kunde komma igång här också, för de har slutit ut alla kablar och allting. Men som sagt, det är ju märkligt i alla fall att den här eh, damen som säger sig vara en kvinna fast låter som en man och ringer ju ofta betalar ingenting, och Lennart betalar ingenting, och, och, och vet inte, han i Hökarängen, han har inte betalat. Jag tycker att det ska kan man skicka in en hundring då och då. Ja, ja jag förstår inte det här, men och sen klagar man på djurkvaliteten och tror att, att jag ska kunna göra så mycket när jag inte får hinna pengar. Ja. Nej, men Nej, det är inte alls i den kvaliteten jag hoppas när jag började. Det gick jättebra i början, men sen flyttade det fort ner. Det finns ju tre stora närorganisationer som lever, men det är ju ideella som... Ja, betalas. det är ju deras medlemmar som skickar in pengar antagligen och, och, och skänker så att det kan hålla sig igång. Här ja, har jag, ju problemet varit... Radio Viking, väl, Radio Viking och Radio Haninge har väl tusen medlemmar var ungefär. Och det betalar man ju in pengar. Man vet, jag betalar in 175 kronor till Viking och 250 kronor en år Ja, de, de får nog pengar så det räcker. Men... Radio Haninge får väl in ungefär 250 000 plus ja. reklam. Ja, hade jag kunnat få det. Eh, jag kan ju inte köra reklamradio. Det ska vara ett speciellt tillstånd för att, och det kostar miljoner. Men det är så Lokalradio sagt... Lokalradio kallas det då. De flesta människor är nästan... Alla vill ha allting gratis men ingen vill bidra med någonting. Nej, just Och, det. Men, men nej, jag har varit väldigt intresserad av radio. Men det är just det här. Jag, inte, jag, har, få, jag har varit så fattig att Det har varit sådana problem. Ja, ja. Och pappa hade hoppas kunna göra det bättre. Jo, visst. Eh, men, du vet, men han dår inte. Jag, jag ska säga en annan sak också. Att, eh, det är ju ganska märkligt att Sveriges Radio har ju... Eh, sin eh, licens. Ja, de har ju sina olika. Och de har, men nu när man, har de ju också på nätet, alltså på webben, kan man ju också skaffa. Som Gunnar som sänder nu, han har ett väldigt intressant program idag i alla fall. Så den, ja, för han är ju, hur kan han betala? Det måste det kosta ingenting. Det kostar nästan ingenting. Ja, det, det måste väl vara streamavgifter om man sänder musik. Nej, så. inte om man sänder, sänder strömad musik som det heter. Det blir mycket, mycket. Det kostar nästan ingenting. Då. Man kan aldrig tro på att man kan köra gratis finns nästan men det är väl bara för att, få, alltså det, bara det för att folk ska ta, ta det istället för radio. Ja, och men det är just det att nästan alla lyssnar idag på, på nätet. Det, finns, det är fantastiskt. Och idag kan du faktiskt köpa, till och med på Ica kan du idag köpa en sån här. Ipad som det heter, för 999 kronor. Alltså 1000 kronor. Ja, ja, men varför ska man inte använda... Jag hör ju Holland jo. så bra på medanboksatser. Ja, ja, jag har med, nästan som hade varit här i Stockholm. Med de men jag ska bara som tala, om som för som som, jag ska tala om för dem som inte har tillgång till nätet. Att Sveriges Radio har tio stycken extra kanaler som ligger på nätet. Ja, men man kan men, ju bara lyssna på en åt gången. Man har ju bara två öron. Ja, men du kan väl i stort sett... Du kan. Och jag på spela ja, in det och det är som man ska på. Ja men vänta nu ska du få höra. De, de har tio stycken extra kanaler. Men när man lyssnar på dem så har de ingen sändning. Men de har en som heter P4 Christmas. Ja. Inte P4 Julmusik utan P4 Christmas. Och där spelar de i huvudsak amerikansk sån här pop- Rock. Ja, det gör de mycket i Hålland. Tycks vi ja, ja. gammalt, sedan 50-talet. Hade ja, gör... jag kunnat få tag i så bra gamla just ja, Men jag har inte nu. pengar. Om du, om du lyssnar på mig nu. Sveriges Radio har alltså 10 stycken extra kanaler på nätet. Men de har inga program att sända ut på dem. Och den kanal de sänder på, som de kallar för Christmas istället för julmusik, spelar de bara amerikansk musik. Varför när man har ett av världens största musikarkiv. Man har massor av program som de kunde sända ut. Och idag har väl åtminstone 80% av Sveriges befolkning tillgång till en dator eller en iPhone. Eller ja, en... ja, men då låter det ju datoriserat. Dator det, alltså ja, det, det, det låter ju bra som att... Men varför sänder de inte ut? Och varför finns det... Ja, dig... det får vi ringa dem och fråga. det. Ja, men det ser. är just det. det, är så. det, det finns kostar inget väl för bank... mycket pengar personal finns... ska sköta Nej, sig i program. Pengar. Det behövs ingen personal. Det där går bara direkt rakt ner i arkivet så kan de spela upp musiken. Det kostar ingenting i stort sett. Inga stimavgifter. Ja, man måste väl äh, äh, äh, lägga, äh, producera programmen så det blir bra. Alltså, det är ja, bra allt producent det ligger, så det, någon... det. ligger datoriserat. Ja men det kan inte göra från början. man måste göra program. Ja, allting är redan gjort. Det har de fått statliga pengar för det till att göra. För allting måste... Vi ja, vet ju bara Radio Nord för ett program att De fick arbeta minst ja, det, du, runt. du pratar om Det som hände för 50 år sedan nu. Men idag, men det finns inget Engagemang hos det eländiga Svenska skitfolket för man bryr sig inte om Någonting, får de bara sport och sprit Så är de nöjda Allt tar sig ifrån dem Det är det som är så tragiskt, det är politiskt styrt men bortsett från det. Ja, vi vet ju det. Eh, många tycker ju att jag bor i Ryssland och ska flytta härifrån. Tycker I Ryssland jag. finns det också massor av stationer då. Ja, det är väl samma sak som här. Det ska Nej, vi har massor av stationer där också. Så är Ryssland inte som. Det är inte bolsjevik styr längre. Men, men det man hör det... ju inte mycket från dem, men så mycket som till exempel i Lilla Holland och massa privata stationer. Hur så jag mycket arbete? Ja men det här är gamla tider som du pratar ja, om. Ja men de holländska som har kommit igång det sista året genom att som har så att folk kan fortsätta med våg. Jo, jo, men det, det där är gammalt Men det spelar ingen roll. Och det var kul i alla fall. Jag att... är sändare som de har gjort allting. Mycket arbete, äh, amatörer. Den som har tillgång till nätet kan lyssna på Gunnar, för nu sänder faktiskt ett ovanligt intressant program idag. Det tycker de ska göra. Så kan du ringa dit sen också och, och tala om vad bra det var. Vi säger så, ja, ja, ja. Ja, ja. men kanske han, kommer någonting på... Jag, jag tyckte inte det var så sig när, när han skickade hit inspelade program. Nej, och... men idag. Idag gör han ett bra program. Ja, men hur kan han göra sju eh, program på en gång? Jag tycker en människa hinner ju inte med. Och... Nej, men just, just nu sänder han på sin... Eh, på nätet. Och det är ett intressant program. Nu ska jag lyssna på det. Åh, ah, okay. så gott nu och en trevlig Lucia. Ah, Hej då. Och här var ingen med Lucia hos mig här och gav mig no några kakor eller någonting. Det brukar aldrig vara. Och ingen ringer hit då eller någonting. Så det är precis som vanligt. Man är ensam och så vidare. Nu kan nästa inringare gärna ringa. 81-21-00 ska jag på annars får vi fortsätta med någon kassett. Ja, det, det kommer en musikkassett. Kort paus. I made you pay. Ringa. jag får väl ta det här, Plus, i, rott, 22 18 79 sträck 0. Eh, Har eh, ha ni papper och penna, jag ska väl dra det en gång till annars. 22 18 79 0. Studie är viktigt att man skriver på salongen också under. Man väntar fortfarande till någon som ringar. Man får fortsätta med musiken och så. Det, det måste väl finnas lite mer än att sitta och titta på datorer rent att man förstör ögonen är dåliga ljuset från skärmen också. Det är inte bra. De har ju sagt att iPhone, mobiltelefoner visar skadligt ljus för också och allt möjligt. Det visar väl sig när folk börjar se dåligt och så vidare. Jag har inte blivit så där imponerad av datorer för det är bara tråkigheter och särskilt om, om eh, Facebook och annat används för att skälla på varandra. Och, och dumheter när jag hörs hört rapporter att jag har fått en massa skits på datorn också. Eh, det borde införas licens på att datorer för det, att det var typ alltid varit på radiosändare. Och, mottagare utav olika slag och sånt, det, borde ju, det är ju potentiell risk annars att spioner använder den där för det kommer, kommer ut landet med i landen, som inte skulle ut via internet och så vidare om det inte är någon kontroll och så Ja vi får spela en låt till Jag får återkomma vi positivt en gång till Tänk på det och glöm inte om det är, för många har ju så mycket pengar miljoner, jag förstår inte vad de får alla pengar ifrån, om man ser vad vill det kostar till exempel. Fastighetsmäklare bjuder ut som för vilka priser. Alltså. Och även, är det, även om det är inte är säkert om de är bra alla gånger, de kan det vara dåligt skick. Varför gör sig folk av med om Antingen beror, beror det på att det kostar så mycket fastighetsskatt eller och uppvärmning som de kan ha inte råd med. Det. det är billigare med lägenheter eller Mossan och sånt. Men jag har ju speciella skäl här att bo i villa eftersom jag är intresserad av radiosändare och stationer som man inte kan sätta upp i, helt enkelt i, i, i, i lägenheter. Det går inte, det blir tokig i det i så fall om vi inte har antenner. Det var förr i tiden gick det på få men inte nu. Ja vi tar en låt till, kort paus. Beatbox the river with the boogie woogie rock and roll. You do the beatbox the with the boogie woogie. Det fortfarande öppet att ringa på till 12100 och ni ska ha radion på. Och glöm inte nu, på åt 22 18 79 0, studiofrekventa. Jag får tydligen om det lite oftare och så vidare, får se om det kan bero på det. Det är så kolmörkt så, och, och vilket väder är 0 grader ut så, eh, 950 eh, Hög som pass aldrig har gått ner de sista dagarna från att vara högt tryka upp och ner tiden hela tiden. Och det är så lite, man hör ju talas om att, att det var så mycket bråk, rena kriget mot Högdalen och hagsätlar och sånt, Bilar som brinner och så stort tvärs ur vägen och hindrar att komma fram. läser i lokaltidningar och allt möjligt, jag förstår inte vad det är för, för folk har för glädje av att förstöra på det där viset. Eller är det någon, du vet helt enkelt... De är inte nöjda, mer tror det är bättre. De talar om det, det ju, istället än att hålla på sådär. Och det är ett 21-årska radion på. Det är konstigt att jag tycker lite folk skulle behöva vara hemma, inte sitta på tv Eller är det de där datorerna som tar hela folket, då blir det problem med den här radion i framtiden. Det är många föreningar jag verkar jag lyssnar i alla fall, men det ska ju inte vara föreningar här utan det ska vara lite svenska och sånt. Och förut var det ju så många här som körde och så vidare. Det är bara det att jag vill inte ta politik och, och det är svårt när man är ensam här, bara tekniker och få det tydligt för sällande eftersom jag ska ha någon som kan... Pratar i, i, i studion och är lite allmänbildad och sånt som det kommer upp i om folk vill prata om skolor eller någonting sånt där, eller någonting som inte det är så där bändbart, så mycket politik, så kan se, att folk blir förbannade över det. Och så skulle jag vilja ha något musikinstrument, till exempel en eller synt eller någonting. Och någon som kan spela på det så kan producera. det del skällde vår jag provade ju med att spela in sådana sån där eh, med ett landsband i början här bara för att pröva studion. Det gick ju superänt bra faktiskt. Alltså, nu finns det väl inte så mycket av de inspelningarna kvar för många år sedan där. Det var ju i på 70-talet så alltid. Ja, jag får svärta en låt till. Kort paus. Gefasst. Brüder und Schwestern, macht die Fenster zu und stoppt, oh, oh, oh, oh, stopp. warte in die Türen. Jetzt kommt ein Twist. Uh -huh. Den där var ju tydligen rätt populär eftersom jag har hört den till och med från Holland och det är helt nyligen för några dagar sedan på natten. Bland massa andra fior som jag inte har, som de har i Holland verkligen och, i, och i bra inspelningar, roligt med den där gamla, nu ska vi se om det kommer ett samtal. Hallå? Jag Ja, där. Hur är det eller gör det, Lennart? Hej. Jo, efter omsändligheterna väl. Du i Åre, ja. du eh, kan ta det där innan du slutar programmet med ditt och där. Ja, jag är ju dragit flera gånger idag. Ja, men det kan du göra som avslutning. Ja, jag tänker på det. skicka pengar till dig, men eh, jag har inga här, eh, giroblanketter hemma, va? Nej, nej, nej, De är ju tydligen jag är ju själv... Då måste man gå in på bank. Jag hör, man... kan du vänligen prata lite högre? Ja, det jag pratar rätt högt. Men den här mikrofonen är lite mindre känslig. Det är kanske det som gör det, den andra. För, du den kanske den andra inte kan... så känslig för rundgång och sånt. Kan du koppla in mig på den eh, extra apparat där? För jag hör inte dig, så Ja, det är nog fel hos dig. För, eh, instrumenten, ja, det hör så svagt. Instrumenten är så, så svagt bra. hör jag dig nu tyvärr. Jag har på på, på Sänder du till klockan 18? Ja, längre har jag inte. Vad händer sen den resterande halvtimmen? Är det ja, han, vad heter det, han? Det var en... slingen som går den tiden. Kenneth den. eller vad jag, Gunnar heter ja, ja, Men han har slutat på med radion ja. i Stockholm. Han var på internet. Ja, just det. Nej, men jag ska ta det där. Jag, jag ska försöka ordna så att du får pengar. Jag hör inte dig. Jag får avsluta samtalet då. Ja, hej. Jag har på din kontrollen på radion. Nej. Äh. Men det måste ju vara det. Jag har ju lite problem med rösten nu mer. Alltså det är folk med stämman är helt förstörda, jag vet inte. Jag kan inte få en läkare, och det fanns ju få min med medicin som höll mig förut. Ja, vi ska spela en, en kort låt till, eh, vi måste snart vända referensband här. Omedelbart fängslade lyssnarna när vi presenterade den för första gången. Det var Frog med The Brothers Four. Som ni alla vet så handlar ju den om en liten groda som är på fria stråt. Han är på väg till nattklubben Coconut Grove där fröken Mus står i garderoben. Och henne är han synderligen förtjust i, den hella grodan. Och grodans öden har vi ju följt här vecka efter vecka på topp 20-listan. Den har hoppat upp med verkliga grodhopp varje vecka och den ligger nu på sjätte plats Här kommer alltså toppmelodi nummer 6 på Radio Nord topp 20-lista The Brothers Four hunger Frog This is a story about a hip frog And we're gonna pick up on him now and he's on his way out to do some shurking and jiving You'll be able to tell right away That he's a big mover. Frog went according and he did go on uh home. -huh. Frog went a cordon and he did go on uh home. -huh. Frog went a cordon and, uh -huh. and he did go to the coconut grove for the midnight show. ah home. Oh hung, oh home. Molly Mouse was the hat check girl, woo woo. He knew it all the time. Molly Mouse was the hat check girl, woo woo. Molly mouse was the hat check girl. He thought he'd give this chick a whirl. Woo woo. Woo woo! Woo woo! He sauntered up to Molly Mouse's side-oh-ho. The direct approach, he sauntered up to Molly Mouse's side-oh-ho. When he got up to Molly Mouse's side, he whispered, Molly, will you be my bride? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Not without my Uncle Rat's consent, uh-uh. Uh Your Uncle wrestles on TV. Not without my Uncle Rat's consent, uh-uh. Uh Not without my Uncle Rat's consent, I wouldn't marry the president, uh-uh, uh huh. Uh -huh. Uh -huh. Well, she said, that's it, Clyde, better hit the road, farewell That's it, Clyde, better hit the road, goodbye That's it, Clyde, better hit the road, you ain't no frog, you're a horny toad, farewell Goodbye, adios Farewell Goodbye, you know? adios. I believe that um, farewell. Any more verses goodbye, to this song adios. would be anticlimactic. I think we ought to there. Hey, ain't you gonna let me finish up? No, shut up! I'm your leader. No, no fans, no fans. Farewell. I'll be the same. Goodbye, adios. Who's that? Jag hoppas att det är väldigt konstigt. Det var nog någonting med den där radion när han sa ju inte vad han hade för radio eller om han hade en antenn på eller någonting, för så dåligt går ju inte den här radion i Stockholm i alla fall. Eh, nu ska vi se vad blir, klockan vad blir mycket nu. hallo Hör du mig? Ja, ja. Bara, hör, jag, hör du mig? Det är sådana här så jag får in. Jag säger, det är såna störningar idag, jag vet inte vad det beror på. Ja, det är väl något atmosfäriskt. Ja, Det, det är ju sådana ja. dåliga stormer Har du ingen tid till halv sju nu då? Nej, inte då måste jag beställa extra. Jag vet inte om någon har sökt den tiden, men eller är det han? vi måste betala för det också sen då. Är det Gunnar då, men... som sänder efter klockan sex då, eller? Nej, han sänder inte mer ur Stockholms det är slut med det. Bara över internet, har jag sagt. Ja, oh, han sänder till radio då, ja. Nej, alltså bara inte frådradio, radio kallar inte internet. Ja, det är inte många minuter kvar nu, hör du, så att jag ska väl sluta samtalet då. Ja, ja, men, men kolla, det hörde dåligt så jag sätter en antenn på radio. Eh, man kan eh, lyssna på mig. Så dåligt hörs inte i alla fall. Jag förstår inte varför folk försöker att förstöra mina sändningar och säga att brysseln går så dåligt allting. Eh, det, det är underligt alltså. Man skulle börja med mellanbågen istället om man bara kunde få tillstånd att göra det. Då kunde jag ta en jättestärk sändare. Men det är problemet att det drar mycket ström men Då skulle man kunna ha fler kilowatt. Typ. Och då vore det konstigt. Hallå? Ja, det var känt igen. Jag sitter på ett ideljusgatan här. Låter det perfekt? Ja, det, jag ser ju här på instrumenten är ju är medhörning. Jag hör ju perfekt för mig själv också här. Jag får inte ta upp för högt på micken för att kan man inte bara svänga runt. Alltihop. Ja, det är ju märkligt det där att... Men Gunnar däremot, han kan man inte nå för hans telefonsystem är uppe i Dalarna. Det har ramlat ihop. Ja, jag vet det. Det är, det är svårt. Här. Alltid i. När de hade luftledningar förr och nu har de någon länkning och så vidare och, och det krånglar också. Ja, nej, det verkar ofta vara fel på den här telefonen. Det är ofta fel på hans... Ja, det, han det, har IP, det, det är IP-internettelefon. Ja, inte den, funkar inte, den funkar inte den heller. Nej, han, för den ska ju vara så bra, sikt Ja, nej, det är inget av de här då. Det är, det är mycket fel och brister inom den där tekniken, det kan jag hålla med om. Alltså. Ja, det har ju alltid varit mer eller mindre. Eh, tyvärr, men, man får inte alltså förstora anspråk på ljudkvalitet på telefonledningar och sånt. Jo, men är det, är det, är det IP-telefon? Alltså, det, är, är det behövs inga ledningar. Nej, nej, det går ju på, på, på, på trådlös länk eller någonting, eller också i, i internet så går det ju över ledningar i märken, glas, och annat. Det går ju inte, för man måste ha en sändare om det ska gå trådlös på ett eller annat sätt. Ja, någonstans måste det komma ifrån, det håller jag med om. Ja, just det. Det, måste, det finns en liten sändare i, i mobiltelefoner och, och en basstation med sändare och allting för att kunna gå upp bägge och Det är rätt mycket komplicerad teknik. Det det säkert. Men hur som helst i alla fall. Jag tänkte när han Lennart ringde in här nu. Det är det väl dags för honom nu? Man kan till och med köpa sina iPads på, på Ica för tusen spänn. Det borde väl även hand kunna kosta på sig? Ja, jag. Jag. ja, men... Det är inget fel på det här med radio. Jag skulle kunna ha äh, egna, starka sändare och ja, göra som jag vi, vill. Och skulle... vi, vi har ju pratat om det där, men det, det man måste ha pengar till allting. Ja, det är just det problemet. Man kan inte få tillstånd att sända lokalradio. Man vidare. får man tillstånd, tillstånd bara man har pengar. Man bara för. man har pengar så går allting bra. Ja, det ska man inte vara i det här landet. Man skulle vara eh, till exempel på ön utanför Amerika där. Och ja, ja, ja, Det men, behöver ju inte ha några ja, men det sådana. det behöver inte ha den där litanian varje, varje gång. Ja, men jag vet ju. Vi är ju kört det. Ja, men, ja, men ja, vi, vi, jag berättade det där så många gånger. Men däremot så tycker jag att, att om du öppnade på då det för det verkar inte vara så många som... Det kostar ju ingenting att sända på nära direkt på så vis. Nej, men det, det jag spelar modern musik så blir det slimma, och, och allt möjligt. Ja, spelar spela gammal musik då? Ja, det gör jag ju. Men då klagas det på kvaliteten. Det är klart att för 50 år sedan, hade tekniken inte kommit så långt som idag. Ja, men, det, jag men det hörs jag ju naturligtvis Ja, men musik. de där gamla uttjatade rocklåtarna, de har ju hört 5 till 11 gånger. Ja, men jag har fler som måste köpa fler och det kostar pengar. Och, och så är det bara, bara nya inspelningar som är stimmbelagda sen. Ja men, musik kan du få hur mycket som helst idag i stort sett utan eh, någon kostnad och spelar du, spelar du musik som inte har några stimmagifter för det, om, om du spelar musik från 30-talet till exempel då kostar det ju ingenting. Nej det är klart, men de är så raspea de där 78-argiverna. Nej så idag, är de, idag men, finns det nya inspelningar, det Ja, för... ja men då måste jag köpa dem där och det, ja, då, då är är fått av mig. Det har inte kommit något hit. Jo, då har fått... Nej, få... inte till mig. Men du har ju själv spelat dem. Ja, men det har varit mina egna. Det var länge sedan det. Och jag har ju massa skivor också. Men den ja, är du har ju fått, få fått CD-skivor cd av mig. Ja, det var väl länge sedan i så fall. Ja, men du har ju fått dem i alla fall. Men om du ja, kan ja. kasta bort dem, det är en annan sak. Ja, men det, det här har ju tyvärr mycket i B-bladen också. Mm. Ja, men du har ju själv spelat dem en gång i radion. Ja, Förlåt. men ja, det var väl när man var nya det, men nu finns de inte. Det, Nej, det var varit sånt som Gunnar skickade hit för att få tillbaka en del. Det är ju en annan sak. Men nu kan du säga, vad är du, ditt postnummer? 22 79 0. 22 18 79 0 Ja just ja. det, och det måste slå studiefrekventa och Studiefrekventa ja. Så alla nu snåljåpar som hör det där och, och lyssnar på Ja, jag har ju tjatat om det flera gånger men ingenting har ju hänt 22 18 79 sträck 0 kan Ja, det en... var ju att när jag låg på försöket så hade de ju påstått att jag var död på, er, på internet eller någonstans Ja, nu vet alla det, nu har 22 18 0, studiefrekventa ja. Nu vet alla detta, så det är ju bara att... Ge en liten julklapp till Geo. Ja, jag att tror det... inte den här mikrofonen bör bytas, den är alldeles ny. Det, det hörs perfekt. Och, och den är bra riktverkan alltså kan inte svänger runt. Den kan högtalaren på samtidigt lyssna här inne i studion. Och slipranda hördjurarna för de där hördjursläderna blev fort utslitna glappa. Ja. Men idag i alla fall lyssna på Gunnar. Idag faktiskt Gunnar var ju riktigt bra när jag lyssnar på honom. Han har ju berättat här om... I, om, om Socialdemokraternas tid på ja, måste, ja, det, talet Ja, nu måste jag ansluta här. För, det, det är alltså... Studio, ja, det säger vi så. Trevlig Lucia, nödvändigställan och Lucia. Och ansvarig utgivare Geo Lindberg. Det, det, det går bra att återkomma uh, privat på telefon här efter sändningen om man vill. Alltså, jag ska ta kort av snutt av musik Radio kan ni vara säker på att få just en radio, tv, bandspelare eller gramofon som ni vill ha Visste ni till exempel att ni kan få en transistor från 74 kronor och en bandspelare från 295 kronor Östermalms radio, den glada butiken på Linnegatan 13 hjälper er att lösa problemen och ni som vill köpa på avbetalning ni känner väl till Östermalms radios erbjudande. Ingen speciell handpenning. Handla klokt, handla ekonomiskt. Handla hos Östermalms radio Linnégatan 13. Och därmed är vi framme vid din nummer fem den här veckan. Potti Putti med J Epai. o a e ha kuch ko hai kado hai ke ab ho gaya humen ham ko